На хвилину зупинялись, щоб дати коням відпочити, бо гнались галопом. Об'їхали великим колом вершок балки і тут спинилися. Вже вечоріло. Від переправи прийшла звістка, що татари отаборилися по тімбоці річки. Можна було здогадуватися, що там і переночують. Це було Тарасівчанам на руку. Коли вже цілком стемніло, Тарас під'їхав над річку з кількома уходниками. Позлазили з коней і пішли над самий берег. Татари порозкладали вогні, але поводилися тихо, щоб не звернути на себе уваги. Вони знали, що гул по воді може зайти аж до села і накликати їм на голову шайтанів з Тарасівки. З Тарасом пішов і Запорожець, чоловік досвідчений, якому не раз доводилося з татарами боротися. Розглянувши горючі вогнища, він визначив силу татар, яких дев'ять до десяти тисяч. З такою силою не було б безпечно зачіпатися в чистому полі. Вони бачили добре берега, що татари робили, як кладили вечерю, пекли м'ясо, пили комис з козячих мішків і вешталися один поза одного. «Нічого гаразд не будемо знати», – сказав запорожець до Тараса, – «поки не піймаємо язика». «Тож бо є», – відповів Тарас, – «та як його здобути?» — Звичайно, в них так водиться, що вони ще сьогодні пішлють сюди шпигів роздивитися, — сказав Запорожець. — Вони не почувають себе безпечно, бо були б зараз частини орди переправили на наш бік. То ти думаєш, щоб з них язика піймати? А коли він не вернеться до своїх, то зараз знатимуть, що ми тут. Твоя правда, ми їх таки не будемо зачіпати. Коли б котрий ліз таки на нас, то вступимося йому з дороги. До вогню, то ми їх бачимо. А вони на сні. Тільки коли б їх чорт заніс аж до нашого війська, тоді їх з рук не випустимо. Підождемо до ранку, а вранці привітаємо їх гарматою на добрий день. Ми їх і так не переб'ємо всіх, хіба що перейти сюди не дамо і проженемо. І зараз побачили, коли це говорив запорожець, що кілька татар пороздягалися, поприв'язували собі клунки з одежею на голову, і пустилися з кіньми через річку уплав, Під берегом поодягалися знову, посідали на коні і повиїздили обережно на берег. Тим часом Тарас вислав козака до війська з наказом, щоб як до них прийду татари, піймали всіх на аркан. Стріляти не можна. Сам вступився татарам з дороги і сховався в бур'ян. Довгенько так лежали, коли почули знову голоси татар, що верталися. Вони їхали тепер у купі і розмовляли між собою. Тарас почав прислухатися. «Можемо і забужитися перед Мурзою, що нікого гісінько не стрінули. Досі нам ще не доводилося, щоб ті чорти із Тарасівки заступили нам дорогу. Тепер ми безпечні. А коли вертатимемось, тоді їх тут певно зустрінемо. Тільки цим разом не так зробимо, як раніше робили. Як чув, як вирішила наша старшина». Пожалкують тарасівчани, що нас зачіпають. Отож ми частину здобичі повеземо туди на приману, а решта сховається в лісі. Коли хитрий отаман Тарасівки наскочить на нас при переправі, тоді головна наша сила піде лісом, і ми застукаємо їх з того боку, до нас не будуть сподіватися. На те нас і вибралося 15 тисяч, ми не підемо далеко в глибину християнських країв, і швидше повернемося, ніж вони нас будуть сподіватися. В такому разі вони і не будуть знати, коли вертатитимось. Ну ні, ми навмисно будемо так шуміти, що й глухий почув би. Знати тобі, що ми цим разом лише на Тарасівку йдемо. Тарас розказав Запорожцеві, що почув. Тепер треба нам вибрати з двох одне. Або не пропустити їх і перебити тепер, як саме ми вибралися. Або не чіпати зовсім і дати їм пройти, і замість тут на них нападати, засісти там, де вони на нас збираються. За той час можна б добре приготуватися їх привітати, покопати в лісі рови і засіки, понарізувати дерева тощо і потрощити їх. Села вони не здобудуть, як ми будемо вдома. Ти говориш Тараса як лицар, і я був би такої думки, якби був молодший. Та ти подумай, яка з того вийде шкода для села. Наступ буде від лісу. Там лежить нова Тарасівка, нічим не забезпечена. Вона певно піде з димом. Багато добра понівечиться, а коли татар не випустимо, щоб вийшли на нас з лісу, тоді нічого їм не зробимо. Ти кажеш про засіки вовчі доли, як татари їх там помітять, то певно не підуть далі, і вся наша робота пропаде. Вони завернуться і прийдуть знову колись, тож краще ми залишимось при попередній думці і не пустимо їх сюди. Тарас довго вагався, що робити. Завертаємось до своїх та ще поміркуємо. Пішли над балку, де були заховані коні, і поїхали. "Хай буде по-твоєму", сказав Тарас. "Я не хочу брати на свою голову такої великої відповідальності. Зараз під'їжджаємо на берег". "Не під'їжджаємо, а підходьмо", сказав Клин. "Підемо з кіньми, то зараз видамо себе. Наші коні, почувши кони з того боку, почнуть іржати, ті озвуться. А як видамо себе, то певно нічого з цього не вийде, нічого не вдіємо". На тим і стало. Всіх коней залишили тут. Уходники тягли гармати, і всі пристрої аж над берег, і тут очікували ранку. Почало на світ Божий заноситися. Над річкою стояв густий туман. Але запорожець помітив собі добре, що з вечора, в котрому місці був татарський обоз, і в те місце направив гармати.